Nu får ni höra välkomstbrevet till C3 och C4 Och även studieteknik Välkommen till C3 och C4 Nu börjar du kurs C Du ska lära dig att tala mer Skriva bättre och längre Läsa mer flytande Flytande att man inte måste stanna länge mellan orden. Och höra svårare samtal. Du ska också lära dig många hundra, kanske några tusen nya ord. När du kan många ord förstår du många saker mycket bättre. Orden är mycket viktiga. När du talar, skriver och läser kommer du också att lära dig mer grammatik och kunna göra svårare meningar. <hör> Detta är en mycket svårare kurs än kurs B. Du måste studera hemma också för att klara kursen. Försök att vara på sådana platser att du hör och ser mycket svenska. Försök att prata och ta kontakt med människor som pratar svenska. Om du har barn så vet du att de hör svenska varje dag i skolan. Det går lättare för dem. Du måste också försöka att bada i svenska så mycket du kan. Titta på svenska filmer eller läs svensk text på filmerna. Lyssna på svenska sånger. Tips på vad du kan göra kommer sist. Jag har inte tagit med det på detta pappret. Studieteknik. Vilken teknik har du när du studerar? Alltså hur gör du när du studerar? Hur gör du en bra studie? Hur kan du lära dig bäst? Ta med penna, suddé, bok och papper som du kan skriva på. Var alltid på plats i tid. Klockan är viktig i Sverige. Skriv upp ord som du inte kan men vill lära dig. Skriv i arbetspermen. Säg eller skriv ordet i en mening så att du vet att du har förstått rätt. Du kan också fråga så att läraren kan säga ordet i många olika meningar tills du verkligen förstår det. Eller fråga en, en modersmålslärare. Du kan skriva det svenska ordet och sen fråga en modersmålslärare nästa dag. Nästa. Skriv upp meningar från tavlan i arbetspermen. Alltså, ha alltid pennan och arbetspermen. Sätt in aktuella arbetspapper i arbetspermen. Ordning och reda. Ordning och reda betyder att vi ska inte slarva, inte lägga papperna överallt. Ordning och reda. Aktuella betyder det som vi jobbar med nu. Det som vi jobbar med nu, inte de gamla papporna. Använd arbetspermen. Skriv upp ord vi talar om. Skriv upp verbens former. Skriv upp substantivets former. Skriv upp släktord. Skriv lappar hemma och sätt upp på bra ställen så att du ser orden ofta. Är det ett mycket svårt ord Skriv på en lapp Sätt lappen på hmm. Kylskåpet Toaletten Där du kan se den många gånger Repetera hemma Både nytt och gammalt Mer om repetera finns längre ner Titta på några filmer på internet om att studera. Googla botkyrkaflip.se och titta på filmerna om studera som finns på medel. Det finns många andra filmer också som kan vara roliga att titta på. Det är en annan skola i Botkyrka. Botkyrka ligger i Stockholm. Repetera. Repetera betyder träna igen och igen och en gång till. Man måste repetera mycket för att lära sig. Man kan inte bara läsa en gång och sen kan man det. Man måste repetera många gånger. <hör> Titta i hempermen. Hempermen det är arbetspermen, den du tar hem. Läs igenom allt du skrivit och lärt när du kommer hem på dagen. Innan barnen hinner komma kanske. Titta igenom allt som du har lärt och skrivit den dagen. Läs igenom gammalt som du skrev för en vecka sedan. Håll en hand för det svenska ordet. Läs bara din översättning eller förklaringen. Kommer du ihåg ordet? Titta inte för, för snabbt. Låt din hjärna jobba och tänka, tänka, tänka. Låt en vän eller någon i familjen säga det svenska ordet och du försöker skriva det. Tänk på vad ordet heter på ditt språk. Försök att komma ihåg utan till det som du skrev. Träna igen efter en vecka. Träna igen efter en månad. Många gånger.